Daniel profetearen liburutik. Begiran engola batzuk jarri ebezan eta gizon zahar bat ez desarri zan. Haren soniekoa edurra baizen zuri, buruko ulea artilea baizen garbi. Haren aurkia eta gurpilak sugark kiskalgarri. Susko batek urteten eban haren aurretik. Hentzat ei sugarria eban serbitzari. Milaka eta milia ka egozan haren aurrean zutunik. Auzia hasi eta zabaldu ziran liburuak. Korrendino begiranengoan gizarremean zego bat ikusi neban zeruetako odeietan etorten. Gizon zaharragana aurreratu sanean Beroni aurkeztu eutzoen Agintea haintza eta erregetza emoneutxo ezan. Herriin haziño eta hizkuntza guztietako jenteak zerbitzen eban. Haren agintea beti erekoa. Ez da inoiz ere amaituko. Haren erregetza ez da inoiz ondatuko. Jaunak esana,